și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul L021 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vom avea astăzi pentru început versetul 78, capitolului 1 din Evanghelia după Luca, pe care îl vom citi urma de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de a parcurge textul lecțiunii anunțat, iubiți ascultători, vrem să continuăm episodul următor din cartea pe care o citim în preludiu, dar el a fost lepros. Am discutat despre semnele care depistează apariția leprei pe corpul omenesc, făcând un paralelism uimitor, așa cum ne l-a insuflat Duhul Dumnezeu în Scriptură, cu semnele apariției păcatului la om în viața lui spirituală. Astăzi vom începe să vorbim despre curățirea leprosului, adică mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemână pentru ca cel care este atins de boala aceasta nevindecabilă să fie totuși curățat. Respectiv, cum se face curățirea omului care este atins de păcat și nu mai are niciun alt remediu dacă n-ar interveni Dumnezeu în viața lui. Să citim așadar un verset din Luca, de la capitolul 4 cu 27 care ne deschide tematica curățirii leprosului. Și mulți leproși erau în Israel pe timpul prorocului Elisei și nici unul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman sirianul. Observăm, iubiți ascultători, că și pe vremea profetului Elisei exista un capitol lung în Vechiul Testament care conținea indicații exacte despre singurul mijloc prin care lepra putea fi curățită. De ce bolnavii nu erau în stare să se folosească de acest mijloc? Aceeași întrebare o putem pune și astăzi. De ce există în timpurile noastre milioane de păcătoși care ar putea fi salvați? De ce nu se supun ei singurului mijloc pregătit de Dumnezeu? De ce rămân totuși în starea de păcătoși pierduți? Dumnezeu introduce mijlocul de curățire cu aproape aceleași cuvinte pe care le folosește pentru diagnosticarea leprei. La Levitic 14, cu versetul 1 scrie, și Domnul a vorbit lui Moise zicând. Aceste cuvinte care definesc mijlocul de curățire sunt cuvintele Dumnezeului Celui Veșnic și de aceea, tocmai de aceea sunt adevărate. Să le dăm deci ascultare din toată inima. Și iată ce citim tot la Levitic, tot la capitolul 14 cu versetul 2. Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui. Să-l aducă înaintea preotului. Ceea ce vrem să subliniem aici este lucrul acesta. Să-l aducă înaintea preotului. Amintindu-ne de cele ce am vorbit în lecțiile precedente, Îți amintești de acea zi când a apărut o umflătură, o ridicătură sau o pată albă pe capul tău și ai fost adus la preot? Probabil că n-ai uitat trist acea afirmație din partea preotului, tu ești necurat. Și sper că n-ai uitat ziua când ai descoperit că ești un păcătos. Fără îndoială, ai gândit ca mulți păcătoși. eu nu sunt atât de rău cum este cu tare și cu tare. Cu toate că știai că porți în tine răul care duce la moarte, pentru că orice păcat are ca răsplată moartea. Nu numai păcatele mari, ci și păcatele mici, căci înaintea lui Dumnezeu, păcatul este păcat. Răul s-a întins și atunci starea ta a devenit mai gravă. La început, când s-au arătat primele semne, ai putut descoperi răul chiar pe hainele tale, dar totuși trebuia să ieși afară din tabără. Leprosul, în Vechiul Testament, este arătat că trebuia să fie afară din tabără, în afara deci, a oricărei legături cu Dumnezeu și cu locul în care se descoperea prezența sa. Iar acolo afară, izolate de tot de Dumnezeu și de cei care stăteau în prezența lui, cu hainele rupte, cu capul descoperit, leprosul striga necurat, necurat. Și atunci răul s-a întins și mai mult, acoperindu-ți fața, capul, mădulare, într-un cuvânt, totul, totul era acoperit. Devenind în întregime alb, ai ajuns într-o stare groaznică, pe cap nemai găsindu-se nici un loc fără lepră, nici măcar să poți începa cu un ac. Ce se întâmplă acum? Poate că te întâlnește un prieten în afara îngrădirii taberei, în starea ta tristă, descurajată și fără speranță. Prietenul te privește de sus până jos, zâmbind îți va spune. Vino, te voi duce eu la preot, căci tu ești acoperit de lepră și acolo poți fi vindecat. Iar tu răspunzi, nu, pentru mine nu mai există nicio speranță, eu sunt mai rău decât am fost înainte. Nu mai există un lepros care să fie atacat atât de rău așa cum sunt eu. Privește, sunt acoperit cu totul. Da, aceasta este ceea ce văd și eu, răspunde prietenul tău. Chiar de aceea tu ești acum într-o stare în care poți fi curățit. Vino, hai să mergem numai decât la preot. Iubiți ascultători, tabloul acesta ne prezintă un adevăr mare. Știți, când vezi doi întemnițați în haine vărgate la penitenciar, nu poți să să-ți dai seama care dintre ei este probabil un criminal recidivist și care poate numai un accident de circulație l-a dus acolo. Înaintea ta, ei sunt amândoi întemnițați. Înaintea lui Dumnezeu, orice fel de păcătos este păcătos, atât cel mai mare e păcătos cât și cel mai mic. Însă, când e vorba despre curățire, aici intervine o diferență. Acela care își recunoaște vinovăția lui, care recunoaște că nu-i nicio scăpare pentru el și că păcatul mare sau mic îl condamnă depărtării de Dumnezeu pentru totdeauna, acela capătă îndurare de la Dumnezeu și vindecare. Pentru că se aseamănă cu leprosul care este acoperit din cap până în talpa piciorului. Acela însă care zice, ei, sunt eu rău, deci am și eu păcat, dar nu sunt așa ca și cutare, n-am sparcat casa nimănui, n-am curvit, n-am făcut. Acesta este în stare foarte gravă. Pentru că el, găsindu-și îndreptățire, găsind că mai sunt pe el destul de multe porțiuni neatinse pe corp de lepră, acesta este socotit din punctul lui Dumnezeu de vedere necurat și acesta rămâne necurat pentru totdeauna dacă nu recunoaște că înaintea lui Dumnezeu, păcat mare sau mic, este păcat. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta, adevărul acesta și dacă am depistat pe noi o urmă de păcat, să strigăm imediat, Doamne, sunt necurat și sortit pierzării veșnice, ai milă de mine păcătosul. Atunci Dumnezeu va interveni în bunătatea Lui cea mare și ne va da mântuirea. Ajută-ne, te rugăm, Doamne Tată, ca și pe parcursul acestor minute să găsim mai degrabă adevărul în cuvântul Tău așa cum ni l-ai lăsat, recunoscându-ne păcătoși și fără posibilitate de îndreptare, să apelăm la Domnul Isus Hristos să-L primim și devenim curați să te putem slăvi apoi așa cum ți se cuvine. Amin. De păcat nu mă spală decât singur mila ta. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că astăzi vom începe studiul nostru cu versetul 78 de la capitolul 1 din Evanghelia după Luca. Versetul sună în felul următor. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Desigur, ne amintim, suntem în împrejurarea în care lui Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, i s-a deschis gura din nou, după ce și-a ispășit pedeapsa lipsei de credințe și acum el înalță un de slavă la adresa lui Dumnezeu, iar versetul citit este tocmai parte din acest im. Totul este numai harul sau îndurarea lui Dumnezeu. Atât lumea văzută, cât și lumea nevăzută, și tot mersul Lui Dumnezeu prin istoria Universului și a Pământului în special, este numai har și har. Durare, milă nemeritată din partea Lui Dumnezeu pe care ne-o arată nouă oamenilor. Datorită milei acestea Lui, datorită harului Său, Dumnezeu și-a dat ce a avut mai scump pe Fiul Său Isus Hristos, ca să putem fi răscumpărați din robia păcatului și a morții. Cât de recunoscători ar trebui să fim noi față de Dumnezeu, care a făcut totul pentru fericirea noastră prin harul său, nu prin ceea ce am fi putut să facem noi? Aici, Zaharia ne spune, datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru, nu amintește nimic de bunătatea noastră. Marea îndurare a lui Dumnezeu a biruit marea dreptate a lui Dumnezeu. De acum încolo, inima lui Dumnezeu s-a deschis pentru toți păcătoșii, pentru mine și pentru tine, iubite ascultători. Expresia aceasta lui Zaharia, marea Îndurări, în limba greacă în care a fost scris Noul Testament, se numește Inima Îndurării. Mântuirea noastră se sprijină pe inima îndurării a Lui Dumnezeu. În continuare, Zaharia spune, În urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Domnul Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, este soarele neprihănirii, soarele mântuirii noastre și El ne-a cercetat atunci când a părăsit slava cerească și a luat trupca al nostru, ca să poată să ne mântuiască în chip desăvârșit. Aceasta este lucrarea Harului lui Dumnezeu. Dumnezeu, care trăiește în părtășie cu Fiul Său cel pe care iubit într-o netulburată fericire din veșnicie, dă pentru noi tot ce are mai bun și mai drag. De dragul nostru, Tatăl Ceresc vrea mai bine să se lipsească pentru un timp de părtășia directă și pe deplin fericită. O, oh, ce jertfă mare din partea lui Dumnezeu Tatăl! Ce îndurare adâncă a inimii sale mari! Cine este în stare să privească în adâncimile Dumnezeirii și anume în adâncimea îndurărilor lui Dumnezeu? Așadar, el spune, ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Dragul meu, și pe tine te-a cercetat soarele mântuirii? Dar dacă te ascunzi în peștera Euului tău, dacă te ascunzi după niște îndreptățiri închipuite ale tale, cum că tu ai avea totuși ceva bun al tău propriu, să știi, în cazul acesta, razele lui, razele soarelui acestea mântuirii, nu pot pătrunde până la tine și deci nu te poți bucura de lumină. Ești mai bine afară din firea ta. recunoaște la fel ca și... Tâlharul de pe cruce, zi așa, Doamne pentru noi este drept, eu am făcut Doamne numai rele, dar Tu ești neprihănit. Și dacă vei zice așa, vei simți lumina și căldura dătătoare de viața Soarelui Iisus Hristos care răsare din înălțime și vei auzi aceleași cuvinte pe care le-a auzit harul, căruia Domnul Iisus i-a spus, Astăzi vei fi cu mine în rai. Se știe că se pot bucura de soare numai aceia care... Nu se ascunde el. Îndată însă ce găsești să te ascunzi după vreun merit al tău personal, îndată ce încerci să-ți aduci vreo justificare, vreo îndreptățire, îndată ce încerci să cauți să găsești ceva bun pe care îl ai în tine sau pe care îl faci, din momentul acela te-ai ascuns de soarele neprihănirii de Domnul Isus Hristos, dovedești că n-ai nevoie de el și rămâi în întuneric, pentru veșnicie, Domnul să ne ferească pe toți ascultătorii acestor cuvinte, să rămânem în întunericul acesta, de aceea să ne grăbim iubiților, să venim la El, să recunoaștem că numai Domnul Isus este Sfântul Lui Dumnezeu și numai din pricina Lui și prin Harul Lui putem deveni și noi preiubiți ai Lui în Tatăl. Știți, se pot bucura de mântuire numai cei care se deschid în întregime acestei mântuiri să o primească. Mare este harul lui Dumnezeu, dar el nu poate forța pe nimeni să-l primească. În Luca 9.23 citim, Dacă voiește cineva, zice Domnul Isus, să vină după mine. Sau la Ioan 7.37 tot Domnul Isus spune, Dacă însetează cineva, să vine la mine și să bea. În versetul 79, tot de la Luca de la capitolul 1, capitolul pe care îl cercetăm împreună acum, Zaharia își continuă cântarea spunând ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iată deci motivul pentru care Dumnezeu a trimis soarele neprihănirii pe pământ. Grea este starea de întuneric. La orice pas te pândește o primejdie și orice mișcare pe care o faci Poate să te arunce în brațele morții. Întunericul este mediul în care lucrează cu spor diavolul. Aici culege el cele mai multe roade. Mi-aduc aminte de mulți ani în urmă, pe când eram și eu în Flăcău, făceam liceul la cursul seral și ca să ajung acasă trebuia să trecem printr-o mică pădurice. Eram un grup de câțiva băieți. Eu stau rău cu vederea pe timpul nopții și nu odată au trebuit băieții să mă tragă la o parte din fața unei căruțe cu cai sau cu boi, căci era așa un întuneric încât nu reușeam nici să-i văd și nici să-mi dau seama, nici măcar după zgomot. Grea este starea de întuneric. Dar și mai grea stare este când zaci în întuneric, nu numai când Treci prin întuneric, dar când zaci în întuneric, când nu te mai poți ține pe picioare și stai doborât, gata să fii zdrobit în orice clipă de picioarele trecătorilor, fără putință de apărare. Lumina este puterea și siguranța vieții. Spune aici versetul, ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac, pe cei care sunt trântiți în întunericul și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Domnul Isus Hristos, soarele care răsare din înălțime, este mântuirea noastră. Mântuirea aceasta se aseamănă cu un răsărit de soare, însă este o deosebire. În timp ce soarele fizic se ridică la orizont de jos în sus, soarele acesta, Domnul Isus Hristos, soarele care răsare din înălțime, este un alt fel de soare. El coboară de sus, luminează de sus în jos pământul. Numai de sus, deci, din înălțime poate veni lumina. Asta e deosebirea între soarele neprihănirii Domnului Isus și soarele acesta fizic. Numai de sus, din înălțime, poate veni lumina care pătrunde în tunericul morții. Ioan Botezătorul spunea, cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Acesta este un citat din versetul 11 al Evangheliei după Ioan, capitolul 3. Când vine lumina de sus, întunericul este nimicit, iar cei ce zăceau în el sunt ridicați, vindecați și învățați să umble pe un drum nou, Drumul păcii, drumul pe care umblă însuși Dumnezeu. Numai în lumină este pace și dragoste. Numai în lumina adevărului este cu putință umblarea pe calea păcii lui Dumnezeu, pentru că soarele dreptății este și domnul păcii în același timp, după cum citim la Isaia capitolul 9 cu versetul 6. Acela care a căpătat mântuirea reală, Trebuie să se ducă în pace, să umble în pace și să împartă pretutinde în pace. Locuința lui trebuie să fie locuința păcii, adică Hristos, pacea noastră, să fie un fiu al păcii, să îndemne la pace, ca să poată sfârși călătoria în pace. Toate aceste indicații sunt potrivite textelor din scriptură, pe care dacă cineva dorește să le citească, poate să le noteze acum, și anume Luca 7 cu 50, Isaia 32 cu 18, Efeseni 2, 14, Luca 10, 6, Faptele Apostolilor 7, 26 și Isaia 57 cu 2. Deci, noi cităm versetul. Ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe aceea care zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe care a păcii. Soarele îl vezi și fără să-l privești, lucrările lui îl arată. O credincioasă istorisește schimbarea care s-a făcut în ea în momentul când s-a întors la Dumnezeu în felul următor. De când m-am întors la Dumnezeu mi s-a părut că până atunci am trăit degeaba, pentru că știu că abia atunci am început să trăiesc cu adevărat, pe când mai înainte am avut adesea clipe când aș fi vrut mai bine să mor. Biblia pe care o am de la bunica era puțin răsfăită și așezată frumos în raftul cu cărți. Acum însă citesc în ea în fiecare zi și ea îmi vorbește ca un sfătuitor care ține la mine... Și care îmi cunoaște viața până în cele mai mici amănunte. Multe ținuturi îmi par deosebite, ținuturi în privința căror altădată n-aveam nicio pricepere. Toți oamenii mi se par mai vrednici de iubire și orice prietenie este sfințită. Cerul, aerul și pământul, cu tot ce mă însoară, este strâns lipit de mine și văd în toate atâta frumusețe cum n-am văzut niciodată înainte. Mi se pare că sunt un copil care se bucură în fiecare zi de noi daruri date de Dumnezeu. Aceasta este, deci, așa cum am spus mai înainte, o mărturie a unei femei care s-a întors la Dumnezeu. Acestei femei îi răsărise cu adevărat Lumina din Înălțime. Dar ție, dragul meu! Acum ne-am apropiat de versetul 80, ultimul verset din capitolul 1 al Evangheliei după Luca, în care Evanghelistul Luca părăsește puțin pe Zaharia și vorbește despre prunc. Iată cum sună versetul. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Trebuie să înțelegem că acolo unde este viața normală, Există o creștere și desăvârșire. Numai lucrurile moarte rămân nemişcate și reci până în clipa distrugerilor definitive. Atât viața fizică cât și viața spirituală au același drum și anume creșterea, desăvârșirea și rodirea. Dar există o singură deosebire. În timp ce viața fizică este trecătoare, viața spirituală este veșnică. Fruncul Ioan, înaintea mergătorului Domnului Iisus Hristos, nu numai că a crescut în statură și pricepere, dar el s-a făcut și un om minunat în puterea duhovnicească, putere prin care s-a stăpânit pe sine. S-a înfrânat de la gânduri și porniri păcătoase spre a-și viața și spre a-și face datoria cu orice preț. Mulțumire necurmată a umplut inimile lui Zaharia și Elisavetei când vedeau pe copilul dobândit de ei la bătrânețe, cum creștea din putere în putere, în statură și în înțelepciune. Versetul ne spune despre că el creștea și se întărea în Duh. Ioan s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale, cum arată versetul 17, care a fost tăria Duhului Său. În Ioan se vede adevăratul nazireu. El era puternic în afară, dar și înăuntru și ni se spune despre el că a stat în locuri pustii până în ziua arătării sale în Israel. Aceste locuri pustii nu însemnau o pustietate fără vegetație, ci o regiune fără sate și orașe, departe de gălăgia lumii, pe unde odinioară au pribegit Iacov și David. Retragerea lui Ioan în locuri pustii era pentru a se putea pregăti. Toți oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut nevoie de pregătire. Moise a fost dus în pustia Madianului. Ilie a trăit în cherit și Sarepta și pe urmă în pustia Horebului. Pavel a început să predice pe Hristos după ce a petrecut trei ani retras în Arabia. Este nevoie de putere ca să câștigi pe oameni pentru Dumnezeu, iar această putere nu se poate dobândi decât dintr-o strânsă legătură cu Dumnezeu. Câtă deosebire între oamenii aceștia lui Dumnezeu și oamenii de astăzi, care își petrec și ei timpul în fața mărătului de televizor. Oamenii aceștia mare lui Dumnezeu fugeau de lume și în mod fizic se izolau cât puteau de departe de cetăți și de sate. Iar creștinii de astăzi își aduc lumea în casă. Spune versetul că pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii. Creșterea și întărirea unui copil al lui Dumnezeu nu se poate face în lume, în felul ei de a fi, în gălăgia ei fizică și spirituală, ci trebuie o retragere duhovnicească totală, pentru că numai în liniște, așa cum scrie la Isaia 30 cu versetul 15, numai în liniște este mântuirea, lumina și odihna noastră. Despre Samuel se spune că și el creștea și se întărea și era plăcut Domnului, dar acest lucru s-a putut să pentru că el locuia și slujea necontenit în templu. Numai când ești rupt de felul de fi al lumii și când slujești fără întrerupere lui Dumnezeu, nu plăcerilor tale și poftelor tale după știri pământești, numai atunci ajungi la întărire și poți întări și pe alții. Să ne retragem, iubiților, în cămăruța inimii noastre, chiar și atunci când în jurul templului nostru e multă gălăgie din partea lumii și astfel vom trăi liniștiți și îndeplină pătășie cu Dumnezeu. Numai cine știe să se retragă din toată frământarea lumii, poate să ajungă slujitorul adevărat al lui Dumnezeu, pentru că el crește și se întărește în duh. Fratele meu, vrei și tu să crești? trebuie neapărat să te rupi de Duhul Lumii. Vrei să te întărești? Slujește Domnului! Părtășia cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu este izvorul creșterii și puterii noastre duhovnicești. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L021. Dorim din toată inima ca toți copiii lui Dumnezeu să înțeleagă bine acest adevăr pentru că numai așa pot deschide calea mântuirii și a celor din jur În continuare vă lăsăm să ascultați o cântare la laudă și zori și stele și marea și pământul vins Și munții farnici și câmpia când toate când ne Hey Love.